a kór és a gyűlölet hóna ez. Hideg sár, a kavargó láb vidéke. Fény nélkül nem nyílnak virágok odalent a mélyben. Egyedül a sírhatokon bimbózó, édesillatú, fekete rózsa árválkodik. Üszkös televényekből táplálkozik. Gyökerei mélyebbre hatolnak mindennél. Áttörnek az elkapott csontokon, a koponyák szemgödrein, lenyúlnak egészen a föld titkos kamrájáig ahol a meg nem született lelkek várakoznak az idők végezetéig, A föld telérjeiben jeges patokok csörgedeznek, a felszín felé törekednek, ahol azonban az éjszaka az úr, az el nem múló sötétség.